La nit dels ignorants 3.0 Amb Xavier Solà Ens anem ara cap a les planes d'ostoles amb el Jordi, que ens truca per primera de Jordi Bona nit Hola, molt bona nit a tothom Benvingut, tu diràs Moltes gràcies Doncs goita, només era per fer una puntualització a un dels oients que ha trucat fa una estona que parlava de les centrals nuclears de França Sí em um, um, penso que ha dit textualment que, que és una energia que no contamina i clar, jo crec que això uh, s'hauria d'haver contrarrestat periodísticament al uh, moment, no? En que ho deia, perquè uh, coneixem els residus radioactius coneixem els efectes que té uh, això pel, pel medi ambient eh, però sobretot per les persones com hem pogut comprovar a Txernòbil o més recentment a Fukushima, ara fa tot just 10 anys amb, amb el tsunami i posterior accident nuclear de les centrals de Fukushima i, i per tant eh, és una cosa que s'acostuma a amagar no? aquests residus eh, que, que romandran durant milers eh, sí, sí, d'anys els científics que, que es queda al medi ambient aquest, aquests residus radioactius i per tant, eh, home sí que contaminen el problema és que com passa molt sovint els beneficis són privats i el deute és públic i en aquest cas eh, el deute ecològic doncs, l'haurà d'assumir l'estat espanyol o la Generalitat quan hagi d'emmagatzemar de, de, aquests residus no? que evidentment ningú vol i que totes les piscines per dir d'alguna manera on hi ha aquests residus doncs estan a i en algun, algun moment més d'hora que tard hauran de posar en un magatzem centralitzat eh, amb tots els riscos que també tindrà no? per molt que faci d'una manera segura o, eh, o es digui que, que s'emmagatzem de manera segura és un risc que, que França assumeix en tot cas el positiu és que, que són centrals públiques. Aquí Iberdrola, Naturgi, tenen aquest oligopoli i controlen aquestes centrals, que ja les va construir el dictador Francisco Franco i, i que doncs, ells han aprofitat aquesta immersió pública per ara obtenir els beneficis privats. Depenem molt d'aquesta energia, és veritat, el 52%, en penso, de l'energia. Les fonts d'energia nuclear és el 52% en aquest mix i, per tant, depenem molt de les fonts nuclears. Alemanya les ha tancat precisament per l'accident de Fukushima i per la transició energètica que hauríem d'estar fent tots Eh, però també tens els problemes perquè necessita mantenir eh, la, la crema de carbó, no? les tèrmiques, per seguir funcionant, perquè l'economia necessita molta energia. I llavors, només per acabar, eh, et diria que en aquesta transició energètica en la que estem, en la que ens trobem immersos, haurem de reduir el consum, eh, vulguem o no vulguem. No, no podem seguir eh, amb, amb aquests nivells de consum elèctric perquè, perquè encara que poséssim totes les renovables, bueno, és que no seria possible eh, construir tants molins eòlics, construir tantes plantes fotovoltaiques, eh, amb, com a mínim en aquest temps... Mm -hmm que ens hem proposat, però és que tampoc hi ha material suficient per, per poder fer a, a aquests, a aquesta transició. Però, bueno, ara ja m'estic ficant en, en temes que no controlo. Jo us sugeriria, per acabar, que, que parleu amb l'enginyer Pep Puig, eh, el català Pep Puig, que eh, va ser pioner de la l'energia eòlica aquí a Catalunya, construint els primers molins i comercialitzant-nos amb la cooperativa ecotècnica, Ecotècnia i que també doncs, ara fa... Uh, molts poquets anys ha posat en funcionament uh, el primer aerogenerador construït uh, amb l'economia solidària, amb una comunitat energètica local. Ah, Excel·lent aportació. Veig que coneixes molt bé tot el sector, Jordi, i dediques? No, uh, faig un programa de ràdio, en aquest sentit, som companys uh, des d'una mesura local en aquests moments i faig difusió d'aquestes qüestions de doncs visiió ecosocial en la que ens trobem i llavors més o menys mm -hmm. intento llegir bastantes cosetes. però és un tema d'una complexa perquè hi ha moltes contradiccions no? com, com podem veure. T'agraeixo moltíssim la rèplica constructiva i ben documentada que acabes de fer i te recullo el testimoni en la idea de, de tornar a parlar amb Pep Puig, amb qui hem tingut el programa, més d'una circumstància. Ah, fantàstic. Molt bé, doncs moltes gràcies. Molt bé, aprofita per recomanar el teu programa de ràdio. Um, van, <ríe> diguem que el poden trobar uh, a l’Eco de l'ecodelaball.org. Eco de la Vall, amb amb, amb L apostrof, eco de la Vall.org. Com ve? Fa feina des de les des de les ràdios municipals de mateix. ah, la mateixa, ràdio importants. local de quilopop. Molt importants. És una font de d'inèrcia i de llançament de, de futurs professionals. Mm. Sí, sí, es fa el que es pot. Amb tot això de les xarxes digitals o les xarxes socials és una mica complicat eh, des, de, des dels mitjans de ràdio i televisió local, però, però és un mitjans que jo crec que té futur i, i que pot servir a, a molts periodistes que vulguin començar o, o a molta gent que, que vulgui fer comunicació des de lo local i fer allò de, de pensar globalment i actuar localment. Mm -hmm. Magnífic, Jordi, moltíssimes gràcies i bona nit A vosaltres, bona nit Des de... això era de les planes d'hostoles, ara aniríem a Sant Gervasi amb la Remei, bona nit Hola, bona nit, uh, mira, és que ara ja que em parlàveu de medicina